Книгу його природство. Коли ми говоримо про просвітницьку діяльність Ярослава, то мимоволі схиляємося до певної ідеалізації її наслідків. В історичних працях можна зустріти навіть запевнення про незвичайне поширення грамотності на Росії. яка була доступна не лише князівсько-боярським колам, а й простим людям. Звичайно, це перебільшення, грамотність, особливо на ранньому етапі історії Русі, не була все загально. але рідкісним явищем також не була. Переконливим доказом цього служать численні графіті на стінах храмів і побутових речах а також Берестяні грамоти Новгорода і інших міст Русі. Головним осередком духовної освіти на Русі стала Софія Київська. При ній Ярослав заснував школу перекладачів і переписувачів книг, яка мала задовольнити потреби поширення церковного життя на Русі. І собрав пісці многі и перекладавши от грек на славянское письмо, и написавши книги многие, ими же поучащися верные люди наслаждаются учением божественного. Кто были ті перекладачі и переписывачи? Грецкие членцы и священники, що пребывали на Русь разом с вищими иерархами, чи свої грамотії і книжники, навчені у школах, які заснував ще Володимир? Відповідь на це запитання не може бути альтернативною. У такій важливій справі, як перекладання церковних канонічних книг, без допомоги греків, напевно, не обійшлось. Але це не означає, що разом із ними не трудилися і київські перекладачі. Немає сумніву, що серед пісцов многих, яких Ярослав залучив до роботи у Софії Київській, більшість була місцевого походження. Цілком можливо, що перекладацьким ремеслом володів і сам Ярослав. Свого часу Солов'ю вважав – що він був представником нового покоління письменних християн, виучених за Володимира, які могли знаходити для себе утвердження у вірі і священних книгах. На відміну від Володимира, котрий тільки слухався те письмо, син його Ярослав сам читав книжки. Щодо читання, то тут жодних сумнівів не може бути. Цілком певно про це говориться в літописі. «І бі Ярослав і книгам прилежа, і почитає є часто в нощі і в дні». Про перекладання Ярославом книжок нічого не говориться, але є фраза, яка уможливлює таке припущення. «Ярослав же сій, якоже, рікоком, Любимі бі книги і многі написав, положив Святой Соф'є церкви. Слово написав швидше може означати звелів написати. Саме так його пояснював свого часу Соловю. І все-таки не виключаємо, що Ярослав щось і сам переписав або переклав. Стаття 1037 року «Повісті минулих літ» є своєрідним гімном книжникам. Вони джерело мудрості, вірні порадники, втіха для душі, шлях до покаяння. Хто часто читає книжки, то й розмовляє з Богом або святими мужами. Євангельські та апостольські вчення «Життя святих отців очищають душі». Які книжки були в бібліотеці Ярослава? Насамперед, звичайно, богослужебні. Євангелія, псалтері, служебники, требники, устави, мінеї.